Одержував насолоду, дивлячись на ту довершену красу. Це переросло в симпатію. Володимиру здалося, що то і була справжня любов. Те почуття одержував він від своїх предків, у якомусь zdeформованому чи несформованому вигляді. Не відав його ні до батька, ні до матері. По-справжньому любив лише життя, Сповнене на солод розкоші. Тому те, що з'явилося до Марії, Він називав коханням. Інтригувала її неприступність і гордість. Почував оскому до жінок доступних. Його прізвище несло «Магічний кот», і всі ті, що були поруч, нагадували покірних невільниць із велетенського гарему. Щоправда, кожна з невільниць прагнула навіки втратити з ним волю. З Марією все було інакше. Вона єдина з тих, з ким перехрещувалася його дорога, з відразою дивилася на нього, і не прагнула прочинити двері за багаті палати і вполювати магічне і всесильне прізвище. Саме це так його і інтригувало і збуджувало. Він давно перенаситився любовними пригодами, інтригами із заміжніми жінками, плудливицями і навіть професійними повіями. І прагнув чогось іншого, кардинально іншого. Марія могла стати такою екзотичною і помітною декорацією у його житті. Її врода, розум, багато чого важили б у тому замуленому водоймищі. Вона, як чисте могутнє джерело, могла б оновити те, що давно. Занечисталося і зміліло. Але не відкидав молодий заброда і інші почуття. І то була помста. Він ударив би свого кривдника не в щелепу, а в самісіньке серце. Більш болючої точки був переконаний. Годі знайти. В ньому не зникав, не перероджувався живучий ген мстивого його предка Джучі, що походив з родоводу Чингисхана. От того, що зійшов на землю з самого пекла, і ненавидів усе Боже. А понад усе, боголюблений край понад Дніпром. Плав люттю до його храмів, до його люду хрещеного, і вродливого. Цю пекельну ненависть не забрав із собою, зійшовши туди, звідки й вийшов, а залишив своїм нащадкам на всі покоління. Вливаючись у інші народи, вони залишалися схожими на свого великого предка, який підпалив був півсвіту. Олена розцілувала Марію і уважно подивилася на її лоно. Ще нічого не видно, зникла на кухні і невдовзі повернулася з чашками, в яких парував чай з бутербродами. Марія відцьорбувала напій. Він був несмачний і неприємний, але вона пила, щоб не образити подругу, знаючи, що та не вміє готувати. Олена дослівно прочитала її думки і промовила. «Ти пи, це і страв. Він не дуже смачний, але корисний. Піднімає загальний тонус». Зимовий короткий день збіг, і вечір синьо лагідно заглянув у вікно. Розмова знову йшла по добре второваному колу. Олена, як досвідчена скрипалька, Грала одну і ту ж мелодію, Вірячи, що вона таки проб'є дорогу До незламного серця. «Ти все ж подумай, серденько, над тим, Що я тобі раджу. З Василем у тебе обірвані всі зв'язки. Ще коли б ти була сама, То можна було б чекати, сподіватися. А так, він повернеться із тюрми, а ти зустрічаєш його із дитиною його ворога». Батько Заброди підписав йому вирок. «Тим більше, я ненавиджу їх всіх, а їхнього виродка-розпусника особливо. Нехай Василь і не гляне в мій бік. Краще приректи себе на самотність, страждання, ніж бути поруч із негідником» і шукати порятунку, торгуючи власними принципами і душею. Ні-ні, навіть не починай більше цієї розмови, бо ображусь. Як знаєш, Олена нервово повела плечем, але видавала посмішку. Коли суд, невеличкі очі цієї миті були непроглядно чорними. «Мав бути тиждень тому, але знову перенесли», – зітхнула Марія. «От бачиш», – похитала головою Олена, – «вони будуть переносити його доти, поки ти не забереш заяву». «Ти забула, хто ці люди?» «Твій однокурсник повернувся?» «Ні». «Я їздила до його матері. Він в лікарні» і мене туди не пустили. Юрко, мій єдиний свідок. Вся влада в руках тих людей, на яких ти подала в суд. На що ти розраховуєш? На правосуддя? Олена іронічно засміялася. Я їх не боюся. Я готова витримати все, навіть смерть. Єдине, чого не стерплю, то це заброди поруч себе. Ну що, що це його дитина? Вона лише моя. Маріїні очі спалахнули, як два смолоскипи. Піду я, Олена. Мені завтра на роботу рано. Хочу відпочити. Вона встала, зодяглася, попрощалася і вийшла в морозний вечір. Поскрипував під ногами сніг. Не помітила, як Володимир вскочив слідом за нею в автобус, а потім зайшов у вагон електропоїзда в метро. Опустився поруч і дивився на неї довгим поглядом. Марія різко повернула голову і спалахнула. Вийшла на наступній зупинці і перейшла в сусідній вагон. Але Заброда супроводжував її до будинку. «Ще сило, ненависна», – сказала Марія, гамуючи огиду. «Вже пізно. Небезпечно ходити одній», – відказав Заброда. «Небезпечно бути з тобою. Ти ж втілення підступності, безсором'я і безчестя. Ти плазун і гієна». Володимир не озвався, зайшов разом з Марією у під'їзд. Хотів провести до самісіньких дверей, але вона з розмаху вдарила його по щоці це мовби стало нав'язливим ритуалом, щоб тебе Бог покарав за твої гріхи нечистивцю. Побігла східцями на четвертий поверх, де наймала однокімнатну квартиру. А Володимир коротко реготнув і поплентався до Білої Волги, що чекала його коло сусіднього будинку. Тої ночі Марія ні на мить не склепила повіки. Боліла голова, нудило, і щось, мов би, розривало її навпіл. Те тривало кілька днів. Вона зателефонувала Олені. Та вислухала її і сказала оптимістично. То в тебе токсикоз. У твоєму стані це нормально. А як загальне самопочуття? Заброда більше не доймає своїми пропозиціями виходити за нього заміж? Доймає. Але що з того? Він мене хіба що підснадійним може повести до Захсу. Я духу цього плазуна не витримую. Напевне, і нудить мене так останні дні, що він переслідує. «Напевно», – засміялася Олена. «Приїзди, погуляємо коло Дніпра. Тут повітря краще, ніж десь». «Приїду. Нехай трішки мине цей токсикоз». Олена поклала слухавку і довго дивилася на стіну, а тоді подумки покликала того, хто не спускає із неї свого недремного ока і чує найменші порухи її душі. Ніхто не озвався. Вона нервово забігала по кімнаті, а тоді вхопила трубку і стала крутити коліщатко телефона. У слухавцы озвался приемный баритон. Шеф, мне нужна машина на несколько часов, сказала Тихо. И только и всего засмеялся приемный баритон. Опять нашло вдохновение, что прислать Чайку, Волгу, Мерседес что-нибудь поскромнее. Хатя б ж гулі. Олена мчала лісовими трасами усе далі й далі від Києва в Чорнобильське полісся. Неподалік хатини, що стояла на березі старого, вимерзлого до дна ставу, зупинилася. Окинула поглядом місцевість, яку знала до найменших деталей. Неподалік сивів засніжений древній ліс який пам'ятав ще її предків Цура і Пека. Хлюпотіла Прип'ять і зовсім поруч біліло місто з могутньою спорудою атомної станції. Оленене таємниче чуття вловлювало її вогняне лиховісне нутровище, наповнене смертю і погибеллю. Все вона тут знала, все тут озивалося до неї голосами, писками, таємничими звуками, які чула лише вона. Від цього подвір'ячка з похиленою, схожою на старий гриб хатиною, гена аж до тих труб, лежить таємнича тисячолітній давності сила. Вона ніким не бачена, не чута. Осіла тут, залишивши охрещений Київ, позалягала у лісах коло Прип'яті. Її не полохала свячена вода, хрест, молитва. Тут ніколи не стояв храм і не лунало Господнє слово. Над цією місциною владарювало люте прокляття і духи безудні. Олена Затримала погляд на перекошених дверях із магічним дерев'яним знаком і зайшла в темні сінці, пропахлі сіном, зіллям і висівками, прочинила їх і зупинилася коло високого порога. Посеред хатини, з давно неметеною підлогою, на невеличкому стільчику сиділа дівчинка років восьми і гралася з чорним котеням. Дівчинка подивилася на Олену зеленющими очима, реготнула, махнула рукою, кошеня підлетіла до стелі і зникла, як міраж. Не встигла навіть моргнути оком, як дівча перетворилася на бабу Вівдю. «Чудеса не зникають», – засміялася Олена і сіла на лавку. «А чого їм зникати?» – стара пильно подивилась на Олену. Від одного ока в неї йшов чорний промінь, від другого – зеленавий. «Я знала, що ти ось-ось явишся, тому вирішила тебе зустріти так. Ти ж умієш це робити не гірше мене.